Šestorica poslanika Ur-ul-Azm posebno istaknutih poslanika odluke čija je osobina bila, su bili posebno odlučni u borbi na Allahovom putu za uzdizanje Allahove Đalešanu riječi. Između Adem a.s. kad je preselio na Ahiret, u kojem sam govorio prošli mjesec, i Nuha Selam, kako to kaže Muhammad sallallahu a.s., prošlo je deset generacija. Ako uzmemo da je generacija prosječno 100 godina, znači hiljadu godina je prošlo između njih dvojici. Međutim, s druge strane, ako uzmemo da je Nuh Aleyhisselam živio hiljadu i tristo godina, kako nam to govori u izvor, da su ljudi to vrijeme na početku praktično života na zemlji znatno duže je živjeli nego danas, onda je shodno tome razlika između Adam Aleyhisselam i Nuh Aleyhisselam bila deset hiljada godina. To je sad možda manje zanimljivo, odnosno ovo što sad reći. U tom periodu nije se obožavao niko osim Allah, želeša. I na zemlji nije bilo poznato ništa osim čista, istinska, nenatrunjena vjera koja se zove Islam, čiji je osnovni temelj ili stup lja Namaz, post, zekat i hač, koji je ustanovljeno vremeno. Znači, nije bilo širka na zemlji, nije bilo pridruživanja druga Allahu Jalešanu. Iz toga između Adam a.s. i Nuh a.s. samo je jedan poslanik dolazi, imosno bio poslato od Allaha Jalešanu, a to Idris, je Dris a.s. koji ga Allah Jalešanu uzdigo ono visoko mjesto, kako to kaže. Allah Jalešanu svi skrem obožavao, međutim, tu je jedan stvor Allaha, redno Lahovo stvorenje, neprestavno radilo svoj posao zadu sa onima koji su iskreno obažavali Allaha. Bio jako strpljiv. A to je iblis, odnosno šeitan. Nije se predavao. Ja sam nešto više govorio o njemu na prošlom predavanju. Kazat ću samo da je bio jako učevan, jako mudar, ne želijeći ga hvaliti. Jako strpljiv. To njegovo strpljenje znači ostalo protkano kroz sad taj period na zemlji je lagano radio svoj posao. Rećemo šta je to. Zanimljava Želešanu u Kur'anu nije rekao nemojte slijediti šeitana, nego kaže na nekoliko mjesta ste dobili da velate tebi uhupuvati šeitana. Nemojte slijediti šeitanove stope. Odnosno, on u zavođenju nas i svih generacija kroz historiju ljudskog roda Ne ide direktno čovjek koji kaže postani šarif. Na znači, muslimanima ne ide tako. Znajući da čovjek iskreno vjeruje Allahu džele šanhu, on mu se pridržava hutbe bil hutfa, ili stopu po step, step by step, korak po korak. U zaduži. u Nur Muhammedi sallallahu narodu, pri u Muhammedi dolazi kao poslanik u ti pobožnim ljudima Bila posebno istaknutih Allaha Čelešanu i ih imenom spominju u Kur'anu. Kur'an ne teži formalnostima, Kur'an je suština. Na tih šesto stranica je nešto više, odnosno 114 sura kur'anskih, izražena je suština kako da provedemo jedan rahat život na ovom svijetu i zaslužimo vječni ahiret, odnosno džennet na ahiretu. Allah Hađalešanu se ne bavi formalnostima za razko od Biblije koja je puna formalnosti. Međutim, zanimljivo od da Allah Hađalešanu imenom spominje tu petelicu pobožnih ljudi, koji se zvali, kako to nazivno, surat Mnuh, Sula, Ved, Jevuk, Jegus i Nasr. Bili su jako pobožni i učeni. Izvresna kombinacija je učenost i pobožnost. Znanje i ovo što slušamo i učimo jeste da bi to pratilo dijelo. Allah nas nije stvorao se dičimo svojim znanjem i hvalimo i hvališemo, nego li jebluvekum ejukum ahsanu amela da bi vas provjerio ko će od vas biti najljepših dijela. Nije kazao ni najvećih dijela, najmnogostrukih dijela, nego najljepših dijela. Zato klanjamo, na primjer, podne namaz pa za četiri kata, a ne pet, iako je pet više, pa možda je pas na pamet, to je možda bolje kod Al-Ađalšanu. Allah nije rekao više nego ono što je ljepše propisano i četiri toga se držimo na primjer. E, Šeta nije znao kako priči ljudima o svom tom periodu razdoblju da ih odvrati Lahovi vjeri. Ali je počeo polako, stopu po stopu. Kad su ova petorica umrli, prišao je onima koji su ostali za njih, kazao im, znači donio njihove mjeste, njihova razmišljanja, što često brosi je stvršno naše mjesto, naše razmišljanje. E, ta petorica su so bili dobri, pogožni Lahovi vjeri. E, Napraviti im kipove njihove, napravite im statue. Samo da ih se sjetite. Onako no, kada ih se sjetite, kada ih vidite, vi ćete biti još pobožnije lao Đovišan. Nekor tamo to će mu su njihove statue. Samo bi znači, pomedali sjetiti se njih, to im dalo neku dozu pobožnosti i što su dalje? Umedla ova generacija. Dolazi sljedeća, ne zna šta su te statue, prozrišetan ponovo vi kaže okupljajte se. To su vi prije vas, napravo se to okupljate, da tu uh, napravite izlete, da ih gledate i tako dalje. Ta generacija je, znači, poslušala i okupljala se kod ti statua, gledala i već počela polahko da im čini neke, uh, neki vid pobožnosti badeta. Ova generacija iz zemljeva dolazi treća koja ne zna šta su ti kipovi, šta su te statue i bliskrazi nekim onji i kaže to su vaši bogovi koji se obožavaju prije, prije vas i vi ih obožavajte. I ovim poče učiniti srždu, zaboravljuju na Laha Đalešanu i tako je nastao prvi širk na zemlji. A širk znači obožavati nekoga mimo ili porada Laha Đalešanu. I to najgori grijut. Inna Laha la jagfiru, a i dušnike bihi. Allah neće oprostiti nikome da mu nekoga ravnim ravni smatra. Va jagfiruma duna daliklima ješa. Ono što je manje od toga, oprostit će kom je bude htio. Nažal Laha Đalešana. Tako nastao prvi širk na zemlji. Proširio se i Laha Đalešanu odabere jednog svog roba. Nuha, aleyhi salam. Kao poslanika objavljuje mu nešto od svojih riječi, od svoje poslanice i Nuh Alehi Selam dolazi i počinje upominjati svoj narod. U tog trenutka započinje najkonstantnija, najveća, najduža misija u istoriji ljudskog grada koja je trala 950 godina. Nuh Alehi Selam ostaje pozivati svoj narod samo 950 godina. Kažem, živio je preko 1300 godina a pozivao ih je vjeri, opominjao, podučavao 950 godina. Allah džedaošu kaže elfe amen illa sene. Osim 50 sene. 1000 godina 850. Među tim ovda za godinom arapskog jezika koji je naj najriječiti uh, jezik na svijetu, jezik sa 11 miliona riječi, primjer radi naš jezik bosanski ima 600.000. Znači dakle usporedite to odvoji i zašto između ostalog Allah objavio Kur'an do sumnijeg dana ka uputu svim ljudima na Arabskom mjeziku. Kad se kaže amen, označava godinu punu iskušenja, te gobe, a senetun je godina uh, srhatlukov. Pa kaže hiljadu amen, znači hiljadu godina koju su bili iskušenja, iskušenja te gobe, osim 50 u kojima je bilo nekog rahatluka. Za nuha, ali i sada. Znači, otprilike je na svakih 20 godina da je okusio malo rahatluka, a sve ostalo tegoba, teškoća, pozivanja Allahu Đelešanu u trud. I ta njegova misija, Nuhu alaihi salam, bila je zaokružena znojem, u strajnošću i velikim saborom. Potom postaje poznat Nuhu alaihi salam, kao daja koji je pozivao Allahu 950 godina. Ostale su zabilježene njegove riječi o Lahove objavi. Kao Rabbi, ini da'ut qawmi leila wa Kaže Gospodaru moj, ja sam pozivao svoj narod danju i noć. Kada pozoveš nekoga Allahu džellešanu i kažeš timaš svog gospodara, mi tvoj gospodar, tvoj stvoritelj. On te je stvorio da oti sve što imaš kada umreš, njemu ćeš se bratiti. Stvorio te da mu činiš sržom, da mu budeš pokora, ne bi li tako našao svoj smisao života, svoju sreću, svoj smiraj. Insan koji je čiste duše, pametan u osnovi doba, će to prihvatiti. Međutim, nažalost, velika većina će to odbiti. Pa i nuha, alaihi sallam, kaže, to moje pozivani, danju i noću nije im povećalo ništa illa džihara, osim samo ime je povećalo odbojnost prema islamu, odbojnost prema vjeru. Znači, 950 godina velikog sabura, velikog truda, velike ustrajnosti. Spomenuo sam izraz ne znam da li ste čuli taj izraz, mislim da velika većina jeste, ali ću objasniti. Nažalost, taj izraz daja i pojam dala kao jedna velika nauka je kod nas totalno zamro, zapostavljen. Velika većina narod, običan puk, zna šta je imam, šta je hođa, šta je džamija, zna šta isla čuje nešto od toga. E, velika većina običnog naroda će za islam reći to je najčišća vjera, to je sve što znaju, ljudi u islamu, kakafitaš uglavnom. Međutim, izraz dava i daija malo ko poznaje. E, Blizak ovom izrazu je dahija. To su bili kod Srba turci koji su po njihovom znači, učenju činili zulm, činili nepravdu. Nazvani su dahije. Međutim, dahija nije i ono što je dahija. Ovdje nam sad ne treba, jako tamođer nam treba, neki ga izostavljaju. Znači, dahija je u stvari onaj koji poziva Allah u Dava je nauka, Kako ljude pozivati Allahu dželšanu? I to je velika nauka. Često kažem kad bi se matematika sa svim svojim granama stavila na jedan ta svagija, dava, na drugi Allah zna šta bi pretegnuo, šta bi prevagnuo. Vidite, Allah dželšanu nije u Kur'anu Muhammed a.s. nazvao ni doktorom, ni profesorom, ni hafizom. Nego ga je nazvao daijom. ste dobila, ja, ejuh en nebiju, o poslaniće. Inna arsanake, mi smo te postali šahiden nam ubeširenu nazira, kao svjedoka, koji će obradovati ljude i upozoriti. Vada'ijen ila Allahi bi idhnihi koji će pozivati ljude ka njihovom gospodaru po Allahovom izunom, Allahovom dozvorom. Apo sam se sada mi rekao, znači Allahov govor, kul habihi sabili, ila Allah, reci, moj put, ja pozivam ljude Allahov ala basiretin sa jasnim znanjem, eneva meni tebani, ja i svi koji, moj, koji me slijede, moji sljedbenici. Če da samo vidimo šta je to. Nuh selam 950 godina ustrajno poziva svoj narod i to je primjer velikog, velikog sabora. Međutim, kažem, njegovom narodu je to samo povećalo mržnu netrpeljevost prema Islamu. Učenjaci kažu da za ti 950 godina pozivanja ljudi Allahu Čelešanu, Nuh Selam imalao samo 12 sjedbenika. Ono što je najviše u tim procenama u tim kadaњима jeste kažu sam 80. E tu sjećamo da imao 80 sjedbenika za 950 godina poziva. Naći deset godina i više od toga bi pozivao ljude, opominjao, govorio im glasno i, i tiše, govorio im javno i tajno, prilazio da bi dobio jednog čovjeka u svojoj misiji, za svoju misiju. Znači Dobio je Haman za te godine manje na se odoje čeras nas, nas okupila. Vidimo znači zašto je ovo predavanje nazvano Nuh alaihi sallam primjer ustrajnog muslimana. Međutim, toga nije odvratilo od njegove misije, od Allahovog puta. Zašto ovo govorimo? Zato što je taj pojem ustrajnosti na Allahovom putu izgubljena stvar kod nas muslimana. To smo izgubili. Jer sve naše akcije svodaju se na mjesec, 2-3, na dan 2 3 godinu 2 3 i to nestare. Pojavi se ljudi koji pozivaju Allahu dželešanu, njihovi klipovi, njihovi znači i ovaj vesnimci vrti se po udu u jednom mjestu. Pojavila se njihova knjiga i ljudi u jednom mjestu. Gdje su ti ljudi? Muhammed sallallahu da je samo pozivao mjesec 2 tri, godinu 2 3. A onaj ko će pozivati Allahu dželešanu, tim putanjem odabran od Allaha dželešanu i najičije na velika iskušenja. I tim iskušenjima ko se ovaj umori i odustane, znači Muhammed Ali Selam tri godine pozivao, kada su ga počeli brijeđati, počeli ga kamenovati, počeli ga provocirati, da gospodol, ja ne mogu ovo, prosti halal ja ne mogu, šta bi mi danas bili, ko bi mi danas bili, šta bi bilo sa islamom. Međutim, Muhammed Ali Selam 23 godine ustrajno poziva do smrti i tada dolaze rezultati. Nuha Ali Selam 950 godina pozivao ta dolaze rezultati. Upamtite, jedna od najvećih osobina kojom se može okititi musliman jeste ustrajnost na Allahovom putu. Što mi učimo svakog dana kada klanjamo namaz, Fatihu, je tako? A neizostavni ajed Fatihje je Ihdina as-salpa mustaqim. U puti nas na pravi put. Najčešće se prevodi. Međutim, ovo mustaqim koji se prevodi kao pravi put jeste od riječi istiqamet. A to istikamet znači ustajnost. Pa bi u stvari prijevod ovog ajeta moglo biti u put nas na put ustajnosti. Da nam da ustajemo gospodaru na tvom putu do smrti. Ja Allah dželešanu kaže ibud rabbike hatta yati'al obožavaj svog gospodara. Prevodi se klanjaj mu se seždomo čini sve dok ti ne dođe A yakin je, je pravo ubeđenje toj stvari smrti. Znači, Naši do smrti ostani Allahu pokornosti. Znaš je smrt nazvana Jekin? Zato što u tom trenutku čovjek dobije potpuno ubjeđenje. Vidi detalje Ahireta. Vidi meleka smrti koji dolazi sami sa svojim pomagačima. Ako ste imali priliku vidjeti čovjeka na samrti, on se zagleda u jedan čošak ili jedan dio prostorije. On je još uvijek to su njegovi zadnji trenuci. a on već vidio neke detalje Ahireta, što mi koji ostajemo ovdje ne možemo vidjeti. Njemu je završen drog trajanja, on seli polahko svom gospodaru, on sa zagledom nešto, uporlo da mi dozivamo, on više nas ne registruje. Zato što je vidio, jekim, potpuno ubjeđenje dobio, vidio ljude, odnosno stvorenja, pardon, koja ne može uvjeti na ovom svijetu. I zato se smrt naziva potpunim ubjeđenjem. U tom trenutku svi požele da su Allahu bili pokorni, svi požele da su život svoj proveli na sređi svom gospodaru, ali tada je za mnogi kasno. E, Došladan čovjek, Allaho uposlaniku Muhammadu sallallahu alaihi sallam, zvao se Sufjan Ibn Abdullah al-Takafi, kako to navodi, biljež imam muslim, i rekao ja Rasulullahu, Allaho uposlanice, hoću da te pitam nešto. Da ne na moram više nikoga poslije tebe nešto pitati o islamu. Kul li fil islami kaulen la eselu anhu ahadin ba'dek, reci mi nešto o islamu, da ne moram o tome više nikoga poslije tebe pitati. Znate što mu rekao Muhammadu sallallahu alaihi sallam, قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقْنُ Reci, vjerujem u Allaha, Da prevedemo danas u našem vremenu, padni Allaho na seždu i ustraj na tome do smrti. To je ono što se traži. To je ta ustrajnost, jedan od najvećih osobina ili atributa kojima se može muslima okiditi. Spunje vanađa <laughs> lešano surat od Fusilet ste dobila إِنَّ لَذِينَ قَالُ رَبُونَ اللَّهِ Kaže, zaista oni koji kažu, naš gospodar je Allah. Thumme staqamu, zatim ustraju na tome. U trnicima smrti, tata nezavu aleyhim ul-melaike, dolaze i meleki, koji im govore, el la takhafu. Nemojte se, kaže, bojati, vela tahzanu, ne žalostite Ovaj segment u Kur'anu, el takhafu, vela tahzanu, ne bojte se često spominje. Ne bojte se, znači ne bojte se od ovoga gdje sad idete. Ono što je pred vama, ahiret, nema zela straha, ولا تحزنوا, ajne jarost, jeste zbog ovoga što ste na dunjaluku. Da imate čitav dunjaluk za sobom ne žalostite se rođ ono gdje idete sada ako ste mumini, ako ste vjernici, je bolje za vas. Wa abshiru bil janneti allati kuntum tad'un. I kaže radujte se جنetu kojoj vam je pripremljen. A djelšanu kaže Inna kalu Allah, Oni koji kažu, naš gospodar Allah, a zatim ustaju. Traži se u islamu i riječ i dijelo. Oni koji kažu, naš gospodar Allah, tu me stakav, ustaju, to je dijelo. Ima ljudi koji kažu, nama su sad potrebna dijela. Ne trebaju nam riječ. Ili kažu, daj sad uzmijemo lopate, ne trebaju sad riječ. To se nikad ne može porediti. Svaka žast onima koji sad uzeli lopate koji se toga svjetljaju. Međutim, ovo što govorimo, braćovi sestre, jeste da nam se ne desije ponovo lopate, da potrebno imamo potrebi lopatu, da se opomenimo, opametimo. Da li se, međutim, ikom, poslatate li malo ljude? Da li smo mi, se poslije ovoga što se beslovi katastrofe, koja je rana, tsunami, da li se iko opametio? Ja iz ovoga vidim samo da se rađa jugo nostalgija i titoizam. Ne vidim da je neko rekao po ovo našeg gospodara, daj da se vratimo našem gospodaru. Mi smo ovo zaslužili, ne. Mi smo dobri, mi smo super. Super, ovo je harp učinio nekakav. Nije ovo, kaže, nije ovo od Boga na odobila. Čita nitru u zavazu razmišljanja čitavaca, kaže, nije ovo Božja kazna, ovo je Mi smo dobri, mi smo super, znači. Idemo i pijemo i drogiramo, se zurnaličimo i javne kuće se otvaraju i proklinjemo se i mrzimo se i mi smo super. Ovo nije Božnija kazna, ne, ovo je nešto, nekakav harp ne na ovdobre Znači, niko opet da uzme povuku iz ovoga. Šta je sljedeće što nam se desilo? Bilo ste gledali, bilo je deset emisija pro ovaj prošli, je bila emisija Ljepša je svoj život, pa devijeta predzanja. Uzao sam ovo, da pogledam šta sam to ukazao na toj emisiji, ima na YouTube-u snimak, i onda sam se malo iznenadio šta sam tamo rekao. Znači, prva 4 minute, Mislim da je bilo pitanje oko laži. Laž se mnogo proširila među ljudima. Oteljca postavlja pitanje, a ja i sad ne znam zašto sam to rekao. Znači deset dana prije poplavije. Govorim, nismo se puno promijenili od rata. Allah zna što čekovaj ovaj narod. Deset dana postavljena su bile poplavije. Ovo govorimo zato što vam treba ta ustrajnost i zato je ovo predavanje nazvano Nu ala islam primjer ustrajnog muslimana. Kada je, što se kaže, Kav prelačašu. Allah Čelešanu objavljuje O Nuh, niko više iz tog naroda neće biti vjernik. Ti sada uzmit i gradi vesme fulke bi e' ajuni da ve vahina pred našim očima i po našem narahnuću gradi lažu. Nuh Ali je živio u pustinji i njegov narod je bio u pustinji. Tu nije bilo potrebe za lažu, za prodot, za čance. Međutim, Nuh Ali Salam graditi lažu. Kažu učinjaci da prije same gradnje, on tu drveća, pustinja, prvo je zasadio, zasadio drveća. I to je trao nekih sto godina, kje je tu drveća narasta, znači dalje je sabod u strajnost, sto godina glad kako to raste. Onda je to počeo da sjeće sa svojim malogronim sletvenicima, a poslije toga da pravi lažu. Naravno, oni koji su bili pored njega mnogobrojna masa, mnogobrojna masa, košto je mnogobrojna masa ovog našeg naroda, koja neklanja nepostija, govori da je muslimanom se predstavlja, mu se smijalo. Kaže, svaki put kad bi pored njih prošao, sehiru min, oni su mu se smijali. A on im je kazao, vidjet ćete i mi ćemo se tako vama smijati i saznaćete šta će se desiti, šta će biti poslije ovoga. To znači dugo vremena i kada je Allah Đelešanu odlučio Naš gospodar Allah je savu, strpljivi, onaj koji je od najstrpljivijih, najstrpljiviji. I on gleda šta mi radi, gleda šta radi ovaj narod, gleda šta se rada Dunjalu. Imam osjećaj kazati, imam običaj kazati, kada više Allah ne, ne želi gledati. Ne želi gledati to što se radi nego u zemlji. On je stvorio insana kao halifu, svog namjesnika, da sprovodi pravdu, red, mir. Kaže, vela tufsidu fil erbi Bade islahiha, ne činite nered na Zemlji nakon što je red na nju ispostavljen. Insan jedini ovde čini nered. Pogledajte, naši Svemir. Vidjeli ste prizore Svemira. Sve je u potpunom savršenom redu, skladu to za ovih Islama. Saturn, najljepša planeta sunčevog sistema s onim prstenom, to je stvari ogromne gromade kamenja koje se kriječu u savršenom skladu. Kao što se kriječu hađije kada obavljaju talaf oko keabe. Sve je to savršen sklad jednog gospodara. Ko pravi nered, životinja hajva ne. Životinja radi po instinktu, ona radi samo po nedahnuću, ne pravi nered na zemi, samo insan pravi ned. I kada ovaj žene želi to da gleda koji je sabur, koji je iznimno strpljiv, on pusti onda da se desi kazne. I vidite, Ovo što smo mi pre nekoliko dana kao narod, što zadeslo Bosnu, Srbiju, Hrvatskoj, ali ja govorim o nama, govorim o svom narodu, uz dužno poštovanje drugima, to je ono što je zadeslo Nuhu, valihi salam, narod. Allah Jelešanu kaže, mefare ten nur. Prevodi se kada je došlo vrijeme i kada je voda iz zemlje izbila. Međutim, ovo mefare ten nur u stvari je, eh, tako reći, remećenje prirodnih zakona. Allah želešanu kada hoće, koju ispostavljive zakone koje mi poznajemo, oni ih isto tako može promijeniti. Ibrahim je bio bačan u vatru koja je bila, znači naložena, da bi poklila zgradu od šest spratova. Nikad tolika vatra nije bila za naložena. Međutim, nije mu ništa naškodilo jer je bio Allah o besudinu obokvodni rob. Znači, promijenjeni prirodni zakon, šta biš Allah rekao, kuni berdan, budi hladna. I rekao joj, beselama ala Ibrahim i spasodosno Ibrahimu. Kažu učinu nas da je samo ostao na ovom berden, budi hladna, on bi se smrzovati. Nego rekuo, vaselamni sposobnost, pa se nije smrzovati. Znači mijenjani prirodni zakon. Musa lehi salam prozi kroz more koje se otvorilo i stoji iznad njega. Znači, povemećeni zakon je gravitaciju i kola uspostavio. Zato što je Musa lehi sam bio poukalan robbalahno da redio, prođe tu ne sekiraj se. Ti si moj, ja šte pomoći. Iznad njega stoji kapljica, znači iznad zna njega u glavi koja ne pade njegu u glavi. I ovdje se dešava miremećenih prirodnih zakona. Afar je te nulijeg u kojoj se peče hrjeb, tu u stvari vrelo. I ta vrelo e, voda, znači gaz i tu vrelinu, i nije prirodno da voda iz pečnice izbije. Međutim, ona je odatle i hrjebno je populjala. I kasnije je nastala ta ogromna poplava. Poplava je nuho, ale i salam, zbog, zbog kufra, zbog grijeha koje su činili. I smijavanja snuhom, ale i sada i njegovim narod, njegovim stervanicama. Na Nažalost, u našem narodu je velika doza, velika količuna prisutne islamofobije. Odnosno, straha i mržnje prema islamu. Oni koji nose muslimanske velike, koji se što je muslimanima nazivaju, koji se nalibi od toga da se ismijavaju sa islamom, sa muslimanima i tako dalje. Stavljena ono je videoklip on djece u Gračanici, da dva dana prije, ovaj, prije početka poplava. Djeca koja su vidjela, znači srednoškolci, neko djecu na Kosovu koja klanjaju džematele namaz, objavnu na oni su izašli drznici da se smijavaju s tim, pa jedan izašlo naprijed, da, ko folk klanja, vidim da nešto zna, zna pročiti, hvatio za njega neki momčić koji su, stali, koji su stali, koji se smijavaju s tim, podari jedan drugom nogom i tako dalje, i post dva dana su nastale poklare. Znači ovo su pouke. Ne govorim ovo radi lijepo govore, nego radi pouka. Da prenesemo i drugima, da vi shvatimo na se im Popova kad je nastala, Nuh a.s. je u Allah'o naređenu Sokorca u Lađu, od, od svake životinje je popar, i zatim njegovi sljedbenici su ušli. Njegova žena nije mu bila pokorna, nije ušla sa njim, bila je pokladena. Njegov sin, koji se po nekim predanjima zvao Kenan, sad je to manje, znači manje, manje je bitnuta opet forma, Nuh a.s. mu govori, Ja bu ne mana. O, sine moj, ukrucaj se sa nama. Ne bude s nebjelnicima. On mu kaže, k'ovaj naš naivni narod, babo se avi ila djebelin ja'asimuni mine ma'a, kaže, ja se babo no brdo, on će me zaštititi od vode. On misli, možda isto, to nije od Allaha, to je samo od sebe, onako došla malo, popar se povući, biš postaviti postaro. Ma ne sve se odbija po Allahovom određenju, Allahovom boljom. Neće se danas nikom spasti s njim kome se moj gospodar smiluje. I k sinu biva potopljen. Nuh a.s. je dobio od Allaha Đelešanu obećanje da će mu spasti njegovu porodicu osim žene koja znači bila nevjernica. I Nuh a.s. vidi svog sina. Toga je pogodilo ko oca, ko babu. Mislim da svi koji imamo rote na našem stariji, Kad dožive od ta nešto što ne bode, to jako težko. Znači, to je bolno. Boli nekad kada se uštineš, kada se opržiš, rana iz rata boli, ali djete kada je nepokorno, neposlušno, to boli Jakobu. I Nuhalissalam u tom svom bolu kaže gospodaru, in nebni min ehli, ti si mi obećao moj ehl, moja polost će biti začuvana, moj sinji od mog ehla, Allah mu kaže, in nehu lejse min ehli, On nije od tvoj jahla, nije od tvoja porodca, jer ti si pokoran, a on je innehu amenum gajru salih. Ovo innehu amenum gajru salih se prevodi on je činio loša dijela. Međutim, bukvalan prijevod ovoga je on je loše dijelom. Allah Čadršanuhu naziva onoga ko čini i nešto loše, naziva ga lošim dijelom. Ona je ko kocka, Allah ga naziva kocka ili ga naziva haramom. Ona je ko pijela, ga naziva pijenica ili naziva ga haramom itd. I muho, ale i sin kaže, innehu amelun gajru salih, on je loše dijelo i nema među vama veze. Jeste imate tu krvnu vezu, ali on nije od tvog jahla, nije on tvoja porodica. Na sudnjem danu, jerovatno će između roditelja i djece postajati četiri veze. Prva veza, roditelj koji će stajati pred Allahom sa nepokornim djetetom. To djete će doći, zna da je babo bio dobar. Baba, evoj mene, zazimaj se za mene. A babo će reći, ovdje se danas naša veza prekida. Ja sam te pozivao i upučivao i svoju te podučio, ti to nisi htio. Ovdje između nas dvoje Allah i Maret. Znači se završava. Ima veza gdje i babo i sin biti nepokorni, Allah. Ima veza gdje babo se potruti, podučiti svoga sina, svoje dijete, svoju čerku, koji pa će tamo se javiti, babo će ga zaljuliti i bit će je spašen i drugi. Međutim, ima jedan paradoxijan fenomen koji se dezvava kod nas bošnjaka, gdje će biti pokorno Allahu, a baba odnosno majka nepokorni, pa će oni pohitat' ka svom djetetu, a ona će reći, ne, se vaša veza prekida, on bio pokoran i ste nepokorni. Tamo će se samo gledati veza pokornosti Allahu, Đalešan. kao je ova veza i sela i njegovog djeteta. Zašto spominjem babu? Zato što Allah Đalešan, naređuje suretu Taha, u muškovom rodu, babi se naređuje, Naređuj svom ehlu, svojoj djeci, svojoj ženi, naređuj namaz namaz. Vemur ehleke bisala, naređuj im namaz, to je muškarcva naređeno. Vemuri bi bilo za žene, međutim ovdje muški rod, naređuj namaz. Kogod se uh, prihvati ovog emra naređenja Allahovog, vidjet koliko je to težak posao. Že stalo bi to pri za kaže, si ne si hlanio, šćeri suze, labdes, ženo, ajmo na namaz i tako dalje. Zato lađa ležanu kaže ostabira i strpi se na tome jer to nije lahak posao. Ostabira lejha, posto ga dolazi. E, Nuhalej Selam je kasnije, znači, sa svojim stitminjim se spašen. se zaustavila po predanjima. U Kur'anu se kaže, ale Džu Di, vrdo koje zove e, pozna to danas kao Ararat, jugoistočna Turska. I odakle je počeo drugi, u stvari, život na zemlji. Sve ostalo na zemlji je bilo potopljeno. Sve ostalo je bilo potopljeno. Nuh Aleyhi Sallam se s toga smatra drugim otcem ili prababom čovečanstva i ljudskog roda nakon Adem Aleyhi Sallam. Ja ću sada malo kazati nešto o ovome što je najavljeno kao pod naslov samo još par minuta. Zašto su nam se desile poplave? Nešto toga sam kazao. Ja se ne bavim samo posljedicama. I kad se govori o srebrnici, bit ću hrabar kazati, ali to, to, to baš treba hrabrost. Srebrnica postala mit, međutim, mi moramo Srebrenici i svim ovim događajima ovoj katastrofi pogled oči. Ne samo govor desna se Srebrenica, poklaše nas, poviše nas. Ne samo vite šta nam se desilo, nego postavi pitanje zašto nam se desilo. Ja se suđujem pričati o uzrocima. Ako budemo samo govorili o to ne znači da se ponovno neće desiti. To što mi govorimo, nemojmo zaboraviti Srebrenicu, a ne govorimo postanimo bolji, ne znači da se Srebrenica ponovno neće desiti. Kad mi je kazal dajte da se popravimo kao narod, Jeravamo ne će popravit stanje dok narod ne, dok taj narod ne popravi prema Allahu, dok je svoj odnos. Da znači ne će se stanje popraviti. Uzalomi govorimo ne može zaborav srebrancu. Šta to kažeš što istu zaborave Srebrenicu? Pijemo još više nego pri rata i bludi više nego pri rata i djeca vam se drogiraju. Pogledajte crnu kroniku. Djeca od 14 godina se bodu množe u uveliko u Sarajevu. Tudi kad nije bilo. Je li znači, smo Gori nego pri rata? Šta to kažeš smo zaborav Srebrenicu? Srebrenicom je Allah ne Srbi nečetnici. Allah je tim upraven. I oni je dopustili sa to desiti. Opet ima svoj sebe, da Allah primi svete te ljude koji šah ide, ali moramo koji smo ostali da nam se to ponovo ne desi i govoriti istinu. I ovo sad što se desilo, bile razne unotvorina. Neki kažu ovaj baričet od Allah. Neki su kazali, nije ovo Božja kazna, neki su kazali nešto treće, nešto četvrto i tako dalje. Uglavnom nisu tu pokazalo neko veliko razumijevanje. Ja ne očekujem ljudi koji ne žive sa Kur'anom i sunnetom ili uz Kur'an i sunet, ne očekuju neke velike umotvorine po pitanju i događaju. Međutim, naolemije koja živi s Kur'anom i sunnetom da objašnjava narodu i upučuje narod po pitanju i događaju. Pa je ljude zbulno, dobro, ako su mi griješili, pa se to nama desilo, što je sa Srbima? Šta je sa Hrvatima? I tako dalje. Ili, ako nisu muslimani, nisu pokorni Allahom, što sam da nama muslimanima to desno. Tako da ću nekoliko rečenica to objasniti. Što se tiče nemuslimana, oni koji ne prihvataju islam, Allah kaže inna dina, inda Allahi l-Islam, jedina priznata vera kod Allahi islam fjera znači svih poslanika od prvog do posljednika kroz historiju, oni koji odbijaju prihvatiti la ilaha illa Allahi Muhammadu Rasulullah, oni su kao nuhov a.s. Desa im je, zadesla ih je kazna na Dunjaluku jer za njih nema iskušenja za ono ko ne vjerujo Laha i sudni dan, prije prave kazne i na Ahiretu. A često se desi i kazna i nemuslimanu i nevjerniku i on kroz tu kaznu progleda i vrati sa Laha u Đelšanu. Pa Laha molim da neko od tih ljudi svati svog gospodara kroz ovo i vrati se na pravi. Jer svi smo mi Laha ostvoreni. Što se tiče druge skupine, a to su oni koji se zovu muslimanima, ne znamo sve markska imena. Ali su daleko od pokornosti Allahu svojim životima, svojim riječima, svojim praksom, svojim djelima. U našem narodu mislim da ih ima oko 90%, ako ne i više. Za njih je hažan Kur'anski ajat sura At-Tawbah 112. Evalaya ra'una annahum yuftanun fi kulli amin maratan wa maratan. Zaronit nebi da kaže Allah da svake godine budu stavljeni jednom ili dvaput na iskušenje. Ovo se odnosi u tefsirima, kažu mu fesir učenjaci, na one koji se predstavljaju muslimanima da neko sudi slavni. Znači jednom ili dva put vratimo ovom filmu nazad, budemo stavljeni na iskušenje tokom godine. Ja sam onda pitan, postavljam pitanje, čemu slavljeni nove ove godine? Drnek, najluđa noć na svijetu, dva dana posto toga odmah haosnaki u životu. Čemu se to čovjek raduje? Šta to slavi? A čim ne slavi Allah, slavit će na ovu godinu nešto drugo, nešto treće. Šta je sveha ta iskušenja stalna iskušenja kaže tumela je tu dune vela hum je rekao. Vejutim niti se kai wallahi tobe dolaze. Niti pameti dolaze. Znači džaba ta iskušenja što ga jednom dvaput godišnje nešto dobro da i mi volimo kazati da nešto dobro da i pušimo, dobro sudarim po glavi, mi se tad vraćamo Allahu, mislim da većina nas ovdje se tako obrapla Allahu i moja malenkost prava. Kaže znači, kad nešto dobro život udarlo, onda sam se vratio svom gospodaru, bio sam kod bijegli rob. A rob, kada odbjegni od svog gospodara, ne snalazi se baš najbolje, a kaže, ne primaju povuk. E je bilo takvo iskušenje, odnosno ovo i tim ljudima kazna i opomena. Oni su nekakvi opet muslimani, ja ne znam što je u ljudskim srcima, to Allah zna. Prihlaćuju se muslimani, ovo je opomena i kazna, ne bi li se vratili Allahođaleša. Pazite, prenosi se od Omara, radi Allahom, ubiležima Mahmeda, u Mahmedu, svom Usnedu, da kazmu, alaihi sallam, nema dana u kojem voda, spominje se mora, odrećemo voda, ne zatraži dozvol od Allaha, Đelešanu, gospodaru, dozvoli mi da potopim čovjeka. Ti mu daješ na fakvon drugog obožava. Pa se tome i pridruže i brda. Vite sad idu klizišta. Pa i brda traže da čovjeka, znači, da, da, da se sruži na njega i tako dalje, ali Allah kaže ne, da ste ih vi stvorili bili biste milostivi prema njima. Ne zamisli kad je Allah ovako u milostri, šta treba čovjek da radi, da onda Allah dopusti da voda Potopi i da se brda sruđe na insana. Ovo bilježi i rekao Imam Ahmed svome musmedu i najveći još jedan jako zanimljiv hadis koji se odnosi Allah najbolje zna na naše vrijeme da je kazan ono da se na svi okupili na shabima pre skoro 1500 godina. Šta ćete raditi? Vrate pažne. Šta ćete raditi onda kada vam se omladina oda alkoholu a žene ogrijeznu nemoravu i bludu? Pitaš na shabi prisutni to može Allah u se desiti. Sad, to može desiti da ne budu nemoralne. Pazite, Allah Đalešan u Kur'anu naziva, kada opisuje žene iz tog perioda, uh, kaže džahlijet, njihov džahlijet je bio, uh, one su tawafile također oko Kabe, nisu bile muslimanke, bio je to običajni mušik, a pred arapskih i kaže one su gole, ovo ovdje im je bilo otkriveno, ovaj dio. I Allah je to nazvao uh, razotkrivanje džahlijeta, odnosno džahlijetsko otkrivanje žena. Danas su žene kojima je samo ovo ovdje otkriveno moralno u One su super. Znači, kaže, traštira, odkriva se žene, odaju nemoralu i omladi na alkoholu. A za znači, mi ne živimo u takvom vremenu. Kaže, skarbi, znači, to je to moguće da će to doći Allaho poslaniče. Kaže, i gore od toga. A šta je gore od toga Allaho poslaniče? Kada prestanete naređivati dobro i odvraćati od zla. Ovo je jedan islamski postulat koji gluklu nema smatra šestim islamskim šartom. emrum bil ma'rufa nehi unanil munker. Preporučivanje i reživanje dobra i odračanje od zla. I ovo je težak posao. Lukman, ali, mudri Lukman, govori son sinu, ja bu neje o sinu, sine moj, Amor bil ma'rufa, wanha' anil munker, ne reču i od zla. ustabir ala ma' sabeq. Istrpi se na onom što će snaći. Ako ovo budeš radio, Ako ovaj posao budešćinjog drla, zato i zabarj, Allah za, zabar, za ovo i zabira, onda se strpi, bit će veliki belan iskušenja. E danas, nažalost, samo su pojedinci, rijetki i ostali koji se ovim bave. Koji pokušavaju tamo ukazati, tamo uputiti, napisati nešto, pokušavaju uputiti svoj narod. Jer danas se sve pretvorilo u položaj, poziciju, stolicu, svi za tim trče. A to iskušenje koje je veće od iskušenja čovjeka u valijskim kolicima kad ga vidite. Pametan češće Allahu, sačuvaj me, nekude sa ovo meni ni nikom on desi. Iskušenjem vlasti koju će ovdje dobije, položaj, pozicije, da bude nadređen nekome veće od ovoga. Međutim, kad svi vide čovjeka polomljenog saobrašanja i udesli čovjeku okolicima, već će Allahu sačuvaj, pametan će reći. A kad vide čovjek koji je dobio položaj, ovude i meni ovo reći, niko tu neće će Allahu sačuvaj. On je sa svojim na ovome, on govor istinu, kaže, desit će se i gore od toga. A šta može od toga biti Allaho, poslaniče? Razravi nisu mogli vjerovati da neće biti naređivani odlađani od zla. To je znači zamijenila trka u građevini, da nas takviće ljudi u građevini uz to trkanje za položaj. Tamo smo napravili džamiju, tamo smo renovirali, tamo smo otvorili mektak. A kažem ljudi, bio sam u povodne namaz, krenim za jednu džamiju na zatvorenu. Bio sam u safetu, krenim za drugu na zatvora, krenim za treću. Pa šta će onda džamije? Ne služi svojoj svr Zato su četnici porušu ljedu džamija u Bosni. Vide se džamiju samo nara ostala. Vjerujem da nije služa svoj svrsi. je pitao sam za džamiju moglaju ju predlijet, pa je na nelješu Bosni. Kaže čovjek na džumi. Na džumi su krcate džamije, sad svuti. Na džumi kaže, više praznih mjesta nego što je bilo Ne, ne služe svoj svrsi. Onda lah više gleda na to. Kaže, tešće se gori od toga, a to je da će vam ono što je loše postati dobro, a ono što je dobro postaće loše. Pa vide jedna smladića koji se posvijetio Allahove vjeri, kaže mehabi, loš. Čovjek ne želi nikom zlo, želi svom gospodaru da bude pokoran, pusti u bratu, želi vam da veselam da slijedi, ništa više, on je loš. Djevojka se poknula, ona je kaj jedna šta je tam poklula, ljepotu, kaže. A ona se skilno razgutila, ona je dobra, taj je dobra. Ili ovaj svašta radi, on je dobar. Da znači, to desavala se to vrijeme nam. A kaže Laho Putin može to doći. Zna, može to doći? Može kaže i gore od toga kada budete narađivali zlo, odvraćali od dobra, tada se mi vaši najgumni, najmudri neće moći snaći. Valaj to vrijeme došlo. Je ste li čuli nekog obi ovaj dana da mi poređovi stvari, da znate što sto da sto svetna, što sto da sto pošljaćemo, što sto imamo i tako dalje. Najmudri se nas nalaz. Veliko se. A smo optimisti. Dakle, u noći se svoj može promijeniti na bolje ako se mi promijenimo. Ja ovo govorim samo da bi se promijenili, ne da bi ja tako sad ovo nam je pametan. Dakle, da budemo bolji, jer Allah da, hajde. Jer mi govorimo stalno, loše nam je, teško nam je, Bosna ne ide naprijed, Bosna ovako, nekad se mi promijenimo, promijeći Kako uvod nam sad od političarom izborba dođe, biće na bolje, nije tačno. Dok se god vi ne promijenimo, nećemo odladat bolje političar. Kad se mi promijenimo na bolje, makar jedan korak kao vlada, onda će doći bolji ljudi koji će ići naprijed zajedno svojom državom. I na kraju ostale treća skupina oni koji su pogođeni ovim, ovom katastrofom, to su vjernici. To su istinski mulmjini i njih je bilo pogođeni, to je njima iskušenje. Znači, onim prvim kazna, ovim drugim opomena i kazna, a trećim vjernicima iskušenje. Jer Allah, Allah, pos.a.s.a.s.a. u hadistu koju bilježi Buharija kaže vidillah, bihi Kome Allah želi dobro. Stavi ga na iskušenje. Je zna kako će nas iskušati ako smo isklani vjernici. Ali nećemo moći bez iskušenja proći. Jer Allah će mumine uvesti u džennet, a u džennet neće ući osim zlato. Da bi mi postali zlato, moramo se dobro ispjeći, jer zlato nije zlato ne prođe dobru termičku obradu. Tako i s ludima. Da bi ušao u džennet, mora se spremiti. Jer kažemo da salam, ime silatelah ilgali, je zaista je Allahova roba skupa. Inna silat allahil dženne, Allahova roba je džennet. ona je skupa. I velika se mora platiti ovaj cijena za džennet. E, na sudnjem danu, kazat će gospodar uzvišeni svojim roboma, koji su mnogo bili iskušani, a iskušenja su prema veličini imana, e, ja vas nisam iskušavao i stavljao na određene teškoće zato što sam zaborio na vas. Pokazat im tada džennet i reče ovo je vaše, a ovo niste mogli dobiti osim uz onaj iskljušenja koja ste prošli. Allaha molim da razumijemo, da nam oprosti, da nam se smilije, sad još će vas zamociti samo dvije, tri minute, a ja sam najavio, oni koji su vidi odnajevo na internetu, Parovi knjiga od kojih će, čije će prodaj ići, ići sredstva za pomoć, pomoć ljudima koji su ugroženi ovim katastrofama, odnosno ovoj katastrofi. Uh, knjiga Smiri sebe i svoj, uh, svoje srce, odnosno najljepši zikravi Muhammada s.a.s. Možda se prilu možda priluku još da je vidjeti, ali najmu na televiziji. Uh, knjiga je uzračna prije mjeseci i pu, uh, napisana prvoshodno kao vid zaštite od pošasti sihra, a sihr je danas zlo koje je na nadumnjavanog od side i gore od side. Uh, mnogi su pitali, imam simptome, mislim imam sihr. To su najčešća pitanja kad ljudi pitaju nešto gledaju. Uh, Video sam treba nešto ovako da se napiše, znači tamo je metod, kako se čuvati? Bez abdesta nema namaza. Bez namaza nema te zaštite, a poslije toga je zikr, odnosno posebne dove, posebno ono što je činio Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, gdje bi se zaštitili, tako da ovu knjižstvu preporučujem uh, stoga toga. I ona je za stalnu upotrebu, svakodnevno, posebnu jutar i većan je zikr. Sad je ovakrat, kada je Muhammad sallam učio posebne dove, jer sada poslije toga ide akšam, akšam je vrijeme kad šeitani Izlaze, znači u većim brojim napadaju na ljude, naravno na djecu. Vidim nekada raz započeo Akšam, čujem graju djece ispod valkona, pogledam bajestor, djece i se igra. Pa roditelji, svi koji kada naučio da svoju djecu Akšam uvučite u kuću. Djeca su tada lopta koji su ta djeca igraju s loptom šetan se tada igraju s tom djecom koji su igraju s loptom. Prvi Akšam znači nije vrijeme kad djete izlazi, tad ja vam da se uvedite djecu u kuću. Pa neki 45-50 minuta možete ako što vam ali to vrijeme obvezno upućenje. Šta kažemo o kažem Kaže, nego je vrijeme za božnju prvi akšan. To je sa ovo vrijeme, upravo zbog ovoga i tako d. E, pita ljudi šta da učim, koju dovu možete mi napisati dovu za ovo. Vidio sam da ljudi hoće da upućaju dove, a da ne znaju. Znači, ne znaju kako da do upute dovu. Evo, knjiga 100 najljepših dova, Korana i Suneta. Mnogi su se njome koristili, alhamdulje, zašli novom ruhu, oni koji nisu. Na znači, 31 doba iz Kur'ana, 69 poslanikovi i još tamo 16 doba utemeljenih na Kur'anu i Sunnetu znači također za svakodnevnu potrebu. I kad pođete na put, kad pođete šta ja znam na ekskurziju, kad pođete na hač, a to je najveća životna ekskurzija, ponesete ovo sa sobom, pisana je knjiga da ljudi Laha mnogo njenim sebebom vam spominju. Nijelam da javljaju mi ljudi koji su bili na haču da su je tamo čitali sa sobom i pročitali tako dalje. Ja evo, spomenut ćeš ovu knjigu Riječi srca, autorca Eše Gorčević Musa. E, jedna zbirka pjesama i kratkih priča sa poukom. Narečno e, bezano za omladinu, jako za omladinu. Mnogi vjerujtelji usmu da pročitaju samo jednu priču i ne, ne zaustave se do kraja knjige. Nakon, pitko je jako lijepa. Poezija, nisam bio ljubitelj poezije, mogu slobodno reći do ove knjige. Ovoga, volim da pročitam i pjesmu, jer me ova knjiga zaista lošeble. Govorim objektivno, ne subjektivno. 24 su pjesme i 10 kratkih priča sa poukom sve utemeljeno na islamskoj bosnjaškoj tradiciji pisana ženskom rukom može će ženama ovaj i biti bliža srcu tako da savjetim ujima koji su muškarcima znači obradujte majku, sestru, kćerku, obradujte znači, svoju suprugu, svoju ženu a i ženama znači ovaj da, da se ovim koriste oni koji budu želje knjige nabaviti imaju tu na izlazu ja ću, znači ovaj Potpisi Ivako da mu potpišem. E, knjige su promotivno po deset maraka svaka. E, potpisi je gratis. <laughs> Tako da ovaj, ima neko da će se potpišati. Eto, ako imaš vremena do akšama, ako ima neko pitanje, ko smo najavnog širku. Bojru. Sljedeći inšala predsjednički. Pred Ramazana kogod, Ramazan je 28. to je subota 27. petak, vešić znači 25. mjesec. 25. junija u sat blankova oko polosa išao je sat 7 i polosa. Ali biće neki plakati, biće internet, biće bilo nešto nešto nešto posle.